Připravte na poušti cestu hospodinu, vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha, panovník hospodin přichází z moci, jeho páře se ujme vlády. Milí bratři, milí sestry, s tímto veršem z proroka Izraja, že vás srdečně vítám, dnešní na třetí adventní neděli. Připravte cestu, gospodinový, čekáme na jeho příchod do tohoto světa, a jako znamený toho čekáme, máme tady adventní vědec. Chce, abychom si připravovali, Uprostřed temnoty tohoto času má se rozsvítit nejenom svíci, ale lidské srdce. Přít bože, přijít k nám, když nyní rozsvítíme svíci na adventní věnci, a tím chceme říct, že ať Kristus přijde do naše temnoty. Do našeho života. żywot tomu, a rozliczymy się. Tak, první. Bude sam. Będzie Daniel, tak kurwa, hmm. Daniel no to podívá, o Walentodora. Decyduj já bych Cheers. Mm -hmm. Poprvé zpí, budeme zpívat dneska z nového zpěvníku Českobratřské círky. Nový zpěvník nás zve k novému zpěvu. Jeho snahou je aktualizovat stará poselství, obnovit tradici, aby staré známé písně zněly jako nové. Nový zpěvník nám nabízí objevované nových písně a zpěvů, které nám mohou rozšířit obzor hudobně spirituálního vnímání. Je to příležitost k obnově víry našeho vztahu k Pánu Bohu. Kolik z předmluvy nového zpěvníku, který vypracoval po mnoha letech komisi. Ustavená synodem naše církví. Dnes uděláme takový průzkum, do toho nebude všechno nové, budou tam právě i ty staré písně, ale možná trochu změněný. A mějme odvahu se také něčemu novému novému otvírat. Jako vždycky máte písně označené na bohosluževném místě, ale už nyní s novými čísly, které najdete v tom novém zpěvníku. Máme tady vydání modré a červené jsou totočně, ale snad ty modry jsou pro kruky ty červené pro hoky anebo se to můžete vybrat. Pozdravuje nás Bratr, burátor, zde menež, který stále není zdravý a musí trochu brát ohled na to, že rychle zbuduje. My jsme se domluvili, že přeci nám dneska přijde mezi nás a nám o tom novém zpětníku, výhodně o tom něco o tom, nám bude povídat po. V naváznosti na dnešní bůh službě, tak když máte čas, tak zůstaňte. Budeme ve vedlejší místnosti a um, Daniela nám provází, bude provázet některé písně a zde nám podá nějaký výklad k tomu. Je to letošní verze naše adventní vesítky, která se letos nekoná. Ani to pohoštěný jsme se teď neodvážili, ale prostě. Je to doba vhodná, abychom se scházeli, abychom spolu přijístříc našemu pánu. Tak připravte na pouště cestu 8 podínu se. Pane, prosíme tě, vyslyš naše modlitby a naplň temnotou našich srdcí tvou milosti plnou přítomnosti. Tobě bude sláva navěky. Amen. Děšní čtení z knihy proroka Izajáše. Potešte, potešte, můj klid, pravý váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu. Čas jeho služby se naplnil, odpikal si své provinění vždyť z hospodinový ruky přijalo dvojnásobně za všechny své bříchy. Hlas volajícího. Připravte na poušti cestu hospodinu. Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí, a je vyvýšeno, každá hora a pahorek Pahorka Pahorkatina až v rovinu se změní, a horské žbety v pláně. I zjeví se hospodinová sláva, a všechno tvorstvo společně zpačí, že promluvila hospodinová ústa. Hlas toho jenž pravý. volal I otázal se. Co mám volat? Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvíti. Tráva usíchá, květ vadň, zavaneli na něj vítr hospodinu. Věru lidí je pouhá tráva. Tráva usíchá, květ vadň. ale slovo Boha našeho je stále na věky. Svíce nohám mým je slovo tvé a světlo z cestce méluje. a takto prorocky promluvil. Pochválen buď, hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna. Zachránil nás od našich nepřátel a s rukou těch, kteří nás nenávidí, svítoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahámovi, že nám dá, abychom vysvobození s rukou nepřátel a prostí strachu jej zbožně a spravedlivě ctíli po všechny dny svého života. A ty, synu, budeš nazván prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, proslitování a milosrdenství našeho Boha, v nás navštíví vycházející z Výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti. A uvedl naše kroky na cestu pokoje. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Sestry, máme v Biblii velkou sbírku modliteb a chválu zpěvu. To jsou ty žálmy. Můžeme si z nich půjčit slova pro svou osobní modlitbu i pro společné bohoslužby. Západní církev tyto Žál mi převzala také do denní modlitby do pravidel klášterů a jiných společenství, kde se lidé spolu modlí neustále často. Ale v Bibli najdeme i mimo žaltář chválu zpěvy. V starém zákoně jsou to například Mojžišova písem, druhá Mojžišova patnáct, nebo Chanin, chválospěv, první kniha Samuelová, modlitba Jonáše v Říše velryby, kterou jsme si připomněli také v tomto roce na jaře anebo chválospěv vykoupených, například krále chyáše u izajáše. I těchto žámů, mimo zaltář jsem modlitební tradice církvy odedávna velice vážila. Zažadila je jako kantika do denní modlitby. V Novém zákoně nejznámější těchto kantik jsou tři chválo zpěvy u evangelisty Lukáše. V prvních kapitolách Lukášova evangelia, kde se dozvídáme o popletkách při narození páně, jsou tři lidé, které se modli žámy kteří svou radost nad Božím zásahem do dějin dávají najevo chvál zpěve. Jsou to Marie, Matka Boží, Zachariáš, otec Jana Křtitele, který nejprve nemohl věřit, že se mu ještě narodí syn, a starý kněž kněz, Simeon, až vidí novorozence Ježíše v Jeruzalémském chrámě. Mluvil jsem o denní modlitbě církve Málo kdo z nás evangeliků asi pěstuje liturgickou dení modlitbu a také většinou z nás nebydlíme v klášterech. Ale asi všichni jste už někdy slyšeli, Tyto latinské názvy v souvislosti z nestětných písní a skladeb. I v starém zpěvniku, i v novém zpěvniku. Za prvé magnifikat, duše má velebí pána, to je Marína odpověd na zvěstování anděla. Podle tradice se tato modlitba užívá při nešporách. A za druhé to nuk dimitis, nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, to je výrok kněze Simeona, který uviděl svého pána. Toto kantikum tradice zařadila do noční modlitby. A Benediktus, pochválen buď, hospodin, zachrál Jášův chválospěv které jsme před chvíli slyšeli jako Evangelium, tento chválozběv patří tradičně do raní modlitby. Víme, že evangelista Lukáš je mistrem toho, že složité části účení církvi podává svým čtenářům formou vyprávění. I zde, když začal zapisovat příběhy o Ježíšovi, o Ježíšův život, když to začal zapisovat, tak už nemohl najít očité svědky Ježíšova narození. Historické záznamy o tom pochopitelně nebyly. To, co se dalo zjistit, toho se ve své kníze Lukáš zminuje. Vláda cisářů, zčítání lidů v době císaře Augusta. A copak? co pak? Co dál? Dá se přece jenom psát něco navíc o Ježíšově narazení, i když nemáme to zapsány historické dokumenty. Vždyť něco o něm přece víme, že? Víme, že Ježíš je mesiář, hospodin Bůh Izraelého poslal jako vysvoboditelné. A přesto byl odmítnout, to víme také, jako by v tomto světě nebyla žádná poptávka po spasitelech. A víme, že jeho vystoupení stavila lidi, lidi, lidi, před rozhodnutí věřit nebo nevěřit. Bůh sám se ale k němu přiznal a tak zpochybnil světské a náboženské autority. Cílem Ježíšova poslání je, aby lidé ze všech národů uvěřili v Boha Izraele, který je milosrdný a spravedlivý. Toto všechno víme. I když neznáme podrobnosti Ježíšovo narození. A tak to na základě těchto věcí, které víme, začal vyprávět. Posel Boží oznámil Ježíšovo narození. A jsme u žálmy. Žálmy, které nám zprostředkují. Odpověď věřících na andělovo oznámení. To andělovo oznámení je nenázorně. Nebyli jsme u toho, ale tu odpověď zde můžeme slyšet v těch zpěvech toho Simeona, té Pany Marie a toho kněze Zachariáše. Marie hned uvěřila. Mohla také říct ne, ale Velebí Boha, duše má, Velebí Pána zpívá. Náboženské autority jako Zachariáš oproti tomu řekli ne. Ne, tomu nemohu věřit. To je. První a odpověď na zvěstování Andra. A pak Lukáš popisuje, jak Zacháriaš jako náboženské autority museli mlčet. Jako by byli bez jazyka. Nedokázali zvěstovat, nedokázali chválit Boha. Museli. Mlčet. Teprve, když se narodí syn jeho, jak tak se mu otvírají zase ústa a teď to viděl. A jeho odpověď sní navštěvil nás, navštěvil, navštěvil nás sám Bůh vycházející z vysosti nás návštěví, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě o stínu smrti. Milí bratři, milí sestry, toto je tématem adventu, že Bůh návštěví svoj lid. A není to poprvé, ale už to byl. Ano, Lukáš ví o té dlouhé předhistorie, co tu byla o dějinách smlouvy mezi hospodinem a Izraeli. Všecko se dá zhrnout do těchto slov. Bůh návštěví svůj lid. Ne, není neznámý. Je to ten, který už před lety, před mnoho let před věky mluvil skrze, promluvil skrze proroky, který oznámil svoji úmysl. On je vykupitelem a spasitelem Izraele. On je ten, kterému sloužil už král David. On je sám ten král, který vládne Izrael. Je ten, který chce a může chránit dům Izrael před nepřítelem. On je ten, který uzavřel smlouvu tehdy s Abrahamem, který slíbil, že vy budete mým, můj lid a já budu vaším bohem. Je to tentýž Bůh, který vyvedl Izrael do svobody, takže už nemusí se bát a může mu sloužit celého srdce. Je to tentýž Bůh, před kterým také slouží v chrámě Zachariáš. Je to tentyž Bůh, který je Vlastně znám, ale také neznámý. I když je znám v Izraeli, přeci nám jeho vláda je schována, skrytá. Jako když slunce sice svítí, ale je zakrytá mraky. Když vidíme stíny tak to neznamená, že nesvítí slunce. Je tam pořád, ale my přece sedíme ve tmě. Temnota vyznačuje vztahy mezi lidemi a národy. Člověk a příroda touží potom, ale aby vycházel znovu slunce. Navštivil nás vycházející z vysosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti. To je ta touha adventní doby. Bohužel, tato cesta je blokována. Tato cesta není schudná. Připravte hospodinu sílnice v poušti, ale tu nejde ani auto, ani vlak. Nicméně slovo proroka platí. Ano, přijde. Už tady někdo je, kdo mu připraví cestu. Toto dítě, které nosíš v náručí, je ten, kdo připraví cestu. Jan Štítá není spasitelem, ale předchází a připravuje cestu. Bude, ukaz, bude uká, ukáže lidem, kde ho mají hledat. Volá lidi k pokání. Pomůže jim, aby pochopili, že zahrana je v odpuštění. Že to, co čemu se vyznáme, čemu se přihlásíme, že toto může Bůh odstranit. Že toto je příprava na jeho příchod, na jeho návštěvu. To poznání, které nás zachranuje, je vyznání hříchu a pokání. A tím Jan Připravuje pole pro milosllenství a slitování hospodina. Tím, že lidi volá k křtu, který dokáže umít odmít hřích a oddělení od Boha. A tak se připravuje cesta, aby mohlo vycházet světlo z místnosti. Zachariář, zpívající už tento svět, toto, toto světlo viděl. A proměnuje ho. Ten, kdo mlčil tváři v tváři temnoty a rezignaci, ten vidí novou naději. Uprostřed temnoty se rozsvítilo a ukazuje se cesta k pokoji. Toto je obsahem právě této písně, který patří k příběhu o narození Ježíše. Není to historický popis, ale je to právě podstata toho, co se tu děje. A je to důležité to sformulovat jako zpěv. Ne jako střízlivý popis, ne jako vědeckou prognózu, ale jako zpěv, ke kterému si můžeme připojit. Právě v adventní době se na mnoha místech konají koncerty, i v rodinách třeba zpíváme víc, a je to podstata věci, protože tento lidský zpěv může prolomit i moc smrti a beznaděje. Tam, kde je tma, pomůže. To se ozývám. Že na Boží slovo odpovídám svým žálmem svou modlitbou i chválou. Křesťany vždycky když se modlí k Bohu zápasy s nevírou. Pane, věřím Tě, pomozme nevěře. Staré, stará záslíbení v Bibli, které nám dávají svědectví o tom, jak Bůh návštěvoval svůj lid, můžeme slyšet, ale zde slyšíme víc. Zde slyšíme osobní pozvání k nám, ano, on chce návštivit i mě. Stara záslibení jsou aktuální. Chce nám, chtějí nám přimět ke zpěvu, k odpovědí. Co bude silnější naše nevíra, kterému často říkáme realizmus, nebo nepřekonatelná láska boží slitování a měnosodemství, který pocituje Zachariáš při narození jeho syna. Ne, Bůh nechce se natrvalé nechat rozdělit od nás. Můžeme se z toho radovat, že nás chce návštěvit nyní v adventní době o Vánocích. V celém našem životě můžeme počítat z jeho návštěvu. Můžeme ho vítat světli adventního věnce. Můžeme svítit v temnotě a můžeme zpívat. Hymny, žámy, chválu zpěví. Všecko, co se nám Zda. Jsou to i zpěvy bez textů, instrumentální. V dějinách křesťanské hudby co všechno toto vyskytuje. Ke chváli Boži, jako vyjádření toho, že slyšíme jeho slovo, jeho pozvání do jeho království, zvěstování Andělů, jeho příchodu. A i čas vzácný přišel, jak zpíváme někdy z našeho deformačního zpěvníku. Ano, čas vzácný tu je, tak zpívejme, zpíveme staré i nové písně spolu. Text, jak vítaci mám tebe, stará reformační píseň. A když listujete v novém zpěvníku, vždycky tam najdete i poznámky dole T, jako, odkud je text, M, melodie, a jsou to stejná reformační písně, ale někdy jsou obnovený. Obnoveným textem, anebo Daniela nám asi něco může říct o tom, jak jsou upraveny ty doprovody. Také promyšlený nově, promyšlený provody v chorálku. Víc bude, budeme se povídat po bohoslužbě. Tak dnes uvádíme, slav uvádíme nový. Českou bratelské círky evangelické. Není potřeba nějaký zvláštní svěcený nebo nějaký rituály k tomu. Zpěvníci se uvádí do službě právě tím, že poprvé ji používáme. Ovšem smíme i dnes děkovat a vyjádřit naději že tyto písně konají dobro v nás. Že je to zvláštní kniha a zaslouží se zvláštní pozornost. A tak chceme prosit, aby zpěv náš mohl sloužit k Boží slávě a zároveň k potež potěšení sboru. Uslyšíme slova apostola z listu koleskému. Nechť ve vás převívá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrosti se nadzájem učte a napomínejte a s vděčnosti v srdce oslavujte Boha žálmi, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, činíte ve jméno Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu, Otci. Přemohoucí věční Bože, chceš, abychom tě sloužili radostným srdcem. Proto zaznívají naše hlasy a nástroj v hudbě k tvé chvále. Děkujeme ti, že můžeme dnes převzít do užívání nový zpěvník. Dej, abychom velký dár hudby radostně přijali. Dej, aby texty a melodie těchto zpěvníků nám vždy pomohly vyjádřit chváru a nářek díky a prozby. Skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Myli bratři, myli sestry, slyšeli jsme slovo a modlili jsme se k němu. Tak přebíráme tyto zpěvníky do Boží služby ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Věčný, midlosovný Bože, Tvoj syn je naší budoucnosti. A skrze něj máme stát s Tebou. Máme přístup k Tobě. Můžeme Ti přikládat své modlitby. Prosíme Tě za Tvou církev. Za všechny, které k ní patří. Abychom neunavili, abychom neochabli v očekávání příchodu tvého syna. Dej, aby jednání mocných a vlivných se ubralo směrem k míru a k spravedlnosti. Budu těch, kteří trpí, jsou uvěznění, kteří nevědí, jak se bránit proti násilí nebo nespravedlnosti. Dej, aby, abychom my a oni cítili, cílu z tebe, abychom duvěřovali v to, že budoucnost je v tvých rukou. Budu u všech, kteří jsou teď na cestě, na cestě k vánocům, na cestě k různým povinnostem, na cestě k cílům, které se ve svých, ve svých životech dali, abys ty provázel, posiloval, potěšoval. Prosíme tě za rodiny, zvlášť za děti v našich rodinách. Rodinách, aby mohli prožívat to, co s tímto svět se změnilo tvým příchodem. Abychom o Vánocech byli naplněni radosti, aby naše společenství byla naplněna láskou. A abychom v tomto světě, šli dále s lavou hlavou a v tu věři v tebe. Za lidí, kteří nám leží na srdci, za sebe, za náš zbor, Prosíme tě slovy, které zahrnují to, co je potřeba Mód. Hospodin nad vámi a buď vám milostiv. Obrať Hospodin tvar svou k vám a dej vám pokojí. Amen. A milí bratři, milí poslední posledním je káno. To je dosovaním svěhu, které ještě nebylo takovým díkem. a Můžeme si vyzkoušet něco nového, že kanon přiblížil se vánoční čas číslo v 487 v našem novém zpěvníku, Máte vytištěn i, i na vos, že listem je tam něco navíc, je to tam ta chvála, hallelujah, je tam navíc a umožňuje nám zpívat současně dvojlasem, tvojlasem, čtvrtlasem. Tak to si tofáme, tak, zkusíme možná vojnost. Um, prosím Daniela, aby nám hrad tu minutní pětnou pak budeme zpívat jen jednu dceru spolu. A pak si rozdělíme ty hlasy a teď se musím zeptat od botka, který tu si vezmeme, jedná a dva. Jo. To znamená, příbížeme se na našem čas, zpívá první hlas potom, a pak začíná začínáme zrovni hlas a uvidíme, jak se máme to. Nější nerovnit vzpory.